Tizedik fejezet. December 7 Kedd. 1305 Miután visszatért a sürgősségi várójába, Jack megnézte a telefonját. Meg akart győződni arról, hogy nem érkezett hívása vagy üzenete, amióta elnémította a telefonját és belépett a kórházba. Megkönnyebbült sóhajjal nyugtázta, hogy egyelőre senki sem hiányolja. Egyúttal megnézte az időt is, elborzadva látta, hogy már egy és negyed órája eljött az I.O.I.-ből. Ha a távolléte eddig nem is tűnt fel senkinek, tudta, hogy ez bármikor megváltozhat, ezért mielőbb vissza kell térnie. Csak azért nem tette, mert a látogatása mindeddig nem vitte közelebb a dilemma feloldásához, még most sem tudta, mi az, amit nem tud, szó passzéro haláláról. Csak egyetlen hely maradt ahol találhatott bármilyen árulkodó nyomot, Szú saját irodája. Az információs pultnál tett rövid látogatás megoldotta az apróska problémát, hogy azt sem tudta merre keresse. Perceken belül a legjobb úton járt a járóbetegen látó Kaufman épület felé. Dr. Susan Passero rendelője a belgyógyászati klinika negyedik szintjén nyílt. Felfelé menet arra a felismerésre jutott, hogy többé-kevésbé ingoványos talajra tévedt. Egészen eddig csak élt a jogával, hogy törvényszéki patológusként megvizsgálja a helyszínt, ahol szú passzérót találták, és a sürgősségi osztályt, ahol halottá nyilvánították, ha viszont minden egyértelmű indok nélkül betör az irodába, azzal átlép egy határt. Ehhez már végzést kellett volna szereznie, csak hogy ez időbe telne, ő pedig ebből szenved a legnagyobb hiányt, ha minél előbb ki akarja tölteni a halotti bizonyítványt. Túl azon, hogy átlépte a hatáskörét, amiatt is aggódhatott, hogy a kórház vezetése tudomást szerez a jelenlétéről, és riasztja Lórit. A belgyógyászati klinika a sürgősségi osztálynál is forgalmasabbnak tűnt ezen a délutáni órán, ahogy minden magántulajdonú kórházban, a bevétel maximalizálása érdekében itt is túlhajtották az orvosokat, és a névleges kapacitásukat messze túlhaladó betegszámot jegyeztek elő nekik. Minden áldott nap újabb és újabb előjegyzések futottak be, és ahogy telt az idő, a várakozók száma többszörösen meghaladta a szabad időpontokét. Ennek köszönhetően, Jacknek is be kellett állnia a betegfelvételi előtt kígyózó sorba. Amikor végül szólították, megvillantotta a jelvényét és közölte, hogy beszélni szeretne Sue Passero legközelebbi munkatársával. A nővér az előjegyzési irodába és Virginia Davenporthoz irányította. Bekopogott az ajtón. Senki sem felelt ezért valamivel hangosabban újra próbálkozott. Amikor továbbra sem kapott választ, próbát tett az ajtóval. Nyitva találta, ezért belépett rajta. Az ablaktalan helyiségben álló íróasztalok mögött négy különböző korú nőt talált, mind fejhallgatót viselt, és tekintetével a monitorra tapadt, mi alatt a rendelésre jelentkező páciensekkel tárgyalt. Ahogy a biztonsági szolgálat tagjai, ők sem viseltek védőmaszkot. Oda lépett a legközelebbi asztalhoz, és Virginia dévenport után érdeklődött. Az asztalnál ülő nő egyik munkatársára mutatott, anélkül, hogy kiesett volna a tárgyalás ritmusából. Jack közelebb lépett a második nőhöz, és kivárta, amíg az befejezte az aktuális hívást. A nő ezután levette a fejhallgatóját, és kérdő tekintettel felnézett rá, amiből arra következtetett, az irodában csak nagy ritkán fordulnak meg látogatók. Ahogy lenézett rá, két dolog ragadta meg a figyelmét, áthatóan sötét szeme és a vakítóan fehér fogai, melyek láttán legszívesebben rákérdezett volna, milyen fogkrémet használ. Elnézést a zavarásért, felvillantotta a jelvényét, és bemutatkozott, mielőtt elárulta volna, hogy néhány kérdést szeretne feltenni, szópasszéro kapcsán. — Maga dr. Lori Montgomery férje? kérdezte Virginia, miután elismételte a nevét. Összeráncolta a homlokát, és némiképp meglepetnek tűnt. — Az vagyok, felelte Jack, miközben belül összerezzent Lori nevének említésétől. Sokszor beszéltem a feleségével, bólintott Virginia. Én intéztem nekik a közös ebédeket és vacsorákat. Örülök, hogy megismerhetem. Milyen kicsi a világ! Jack próbált könnyed társalgási hangnemet megütni. Esetleg válthatnánk pár szót valahol, feltéve, ha ráér? Vagy inkább jöjjek vissza egy alkalmasabb időpontban? A folyamatos zsongás a háttérben, Elvonta minden figyelmét. Nem, most is alkalmas. Itt mindig ekkora a nyüzsgés. Esetleg beszélhetünk dr. Passero irodájában, ha nem gond. Tökéletes. Éppen oda kívánt bejutni, ezért lázasan próbált kitalálni valami elfogadható ürügyet, hogy ellenőrizze, tartotta e oda inzulint, és ha igen, szokványosnak tűnik -e. Miután elmondta kollégáinak, hová készül, és felvett egy védőmaszkot Virginia, kivezette Jacket az előjegyzési irodából, át a zsúfolt várótermen, és végig a folyosón. Végül egy jeltelen, zárt ajtó előtt torpant meg, elővette egy kulcskarikát, kinyitotta vele az ajtót, és oldalt lépett, hogy előre engedje a férfit. Amint ő is belépett, és behúzta maga mögött az ajtót, Hirtelen áldott csend borult rájuk. A nem túl tágas helyiség egyetlen ablaka a belső udvarra nézett. A jellegtelen íróasztalon, karosszéken, fotelen és kis könyves szekrényen kívül más nem is fért be ide. A szekrény tetején családi fényképek sorakoztak, rajtuk jobbára szú felcseperedő gyermekeivel. Az íróasztalon monitor állt, a könyvtámaszok között színes borítású mappák, valamennyi egyforma gumiszalaggal összefogva. Az egész helyiségben takaros és gyakorlatias rend uralkodott. Először is hadd fejezzem ki őszinte részvétem dr. Passero halála miatt. Vágott bele Jack, ahogy az íróasztal felé indult. Köszönöm, bólintott a nő. Mindenkit megdöbbentett a hír, de talán senkit sem annyira, mint engem. Én vagyok a rangidős az előjegyzésen, közeli munkakapcsolatban álltam dr. Passéroval, lényegében úgy, mint az asszisztense, ezért is beszéltem olyan gyakran az önfeleségével. Dr. Passéroval a lehető legjobb barátnők voltak. Gondolhatja, őt is mennyire megrázta a doktornő halála. Nagy általánosságban, milyen volt Doktor Passéro egészségi állapota? Voltak problémái? Jack vetett egy pillantást a mappák címkéire. Mind egy-egy kórházi bizottság nevét viselte magán. Tökéletes egészségnek örvendett, amennyire én tudom. Virginia leült a fotel szélére, és maga alá húzta a lábait. Hosszú, fehér köpenye alatt. Fekete pantallót és pulóvert viselt. Mióta újra nyitott, heti háromszor is lejárt a konditerembe. Mi a helyzet a cukorbetegségével? Tette fel a kérdést Jack. Stabilan tartotta az állapotát? Amennyire tudhatom. Nagyon odafigyelt magára. Itt is tartott inzulint? Hogyne? A szekrényben a háta mögött. Jack megfordult, és kinyitotta a szekrény ajtaját. Ropogósra keményített orvosi köpenyek lógtak odabent alattuk kis hűtővel. Kinyitotta, és lenézett az inzulinos ampullák sorára. Mindent a legnagyobb rendben talált, még a címkék is egy vonalban álltak. Ennyit arról, hogy véletlenül összekeverhette a gyógyszereit. Nem mintha komolyan mérlegelte volna a lehetőséget, de legalább ezt a gyanút is lehúzhatta a listáról. Ahogy becsukta a hűtőajtót, a telefon váratlanul életre kelt a zsebében, rettegve húzta elő, és vetett egy pillantást a kijelzőre. Nagy megkönnyebbüléssel látta, hogy a toxikológiai osztály vezetője, John Devry hívta. Elnézést szabadkozott virginia mielőtt fogadta a hívást. A nő megértően bólintott. Befutottak az első eredmények a passzéró ügyben, és gondoltam, Mielőbb tudni szeretné, hogy állunk, vágott a közepébe John. Semmi nyom a ketoacidózisnak, se hiper vagy hipoglikémiának, vagyis felesleges ellenőriznie az inzulinforrást. Mi a helyzet az általános drogteszttel? kérdezte Jack. Maga tényleg lehetetlen, horkant fel John, Sosem áll le. A többi még függőben van, majd csörgök, ha lesz valami. Miután letette a telefont, Jack újra elnézést kért Virginiától, és hozzátette, hogy a hívás is Dr. Passéro ügyéhez kapcsolódott. Azután rákérdezett, hogy Dr. Passéro melyik házi orvoshoz járt. Dr. Camélia Gomezhez, az Egyetemi Kórház belgyógyásza a diabétesz kezelésére szakosodott. Megadhatom a számát, ha gondolja. Nem szükséges, majd kikeresem. Nem tudja, dr. Passéro járt nála mostanában? Nem hinném, felelte Virginia. Amikor találkoztak, mindig én intéztem neki időpontot. Az utolsó alkalom talán hat hónapja lehetett. Nem bánja, ha bekukkantok ezekbe a mappákba és fiókokba? Virginia megvonta a vállát. Csak nyugodtan, szolgálja ki magát. Amúgy mit keres? Talán válaszolhatok a kérdéseire. Mit kíván még tudni? Hogy őszinte legyek, nem tudom egyértelműen megállapítani a halál okát, vallotta be Jack. Tudom, hogy vaktában lövöldözöm, de azt reméltem, az itteni irataiból talán kiderül, hogy komolyan aggódott az egészségi állapota miatt. Nekünk azt mondták, hogy szívrohamot kapott ráncolta a homlokát Virginia. Nem így történt? Minden valószínűség szerint igen, de még nem készült el az összes laborelemzés. Csak biztos akarok lenni abban, hogy minden lehetőséget megvizsgáltunk. Lori kíváncsi az összes részletre, leginkább azért, mert neki kell tájékoztatnia a családot, beleértve Doktor Passzéro két felnőttkorú korú gyermekét, akik szintén orvosnak készülnek. Nézelődjön csak nyugodtan, bólintott Virginia. Én másoltam le dr. Paszéró minden iratát. Akadt épp elég, miután sok kórházi bizottságban dolgozott, és szerette, ha mindennek kézzelfogható nyoma marad. Annyit előre megmondhatok, hogy nem nyugtalanította semmilyen betegség vagy tünet, de ha már szóba került a család, talán nem árt tudnia, hogy Doktor Passéro férje már járt itt, átkutatta az íróasztalt, és alig, hanem magával vitte Doktor Passéro személyes holmiát. Jack megdermett a középső fiók átvizsgálása közben, és csak lassan emelte fel tekintetét. Még abban sem volt biztos, hogy jól hallotta-e. Azt mondja, Abraham már járt itt? Igen. Ma reggel, egészen korán, alig kezdtük el a munkát. Ez érdekes. Jack többnek is tartotta, mint érdekesnek. Eszébe juttatta az életbiztosítást és a vele kapcsolatos korábbi következtetéseit, majd ugyanilyen gyorsan el is vetette a gondolatot. Az ötlet is abszurdnak tűnt, hogy ebbi megölte volna a feleségét az életbiztosítási pénzért, akár csak az, hogy Szú belekeveredett valamibe, és nem látott más kiutat, csak az öngyilkosságot, amit ráadásul valami feltárhatatlan módszerrel hajtott végre. Beletúrt a hajába, ahogy oly gyakran, ha szükségét érezte, hogy összpontosítania kell. Nem tudja véletlenül, miket vit magával? Sajnos nem. Nem láttam, mikor ment el. Ahogy most így körülnéze? Nem hiányzik semmi, látja, még a gyerekek fényképei is ott vannak a szekrényen. Feltűntek, amint beléptem ide. Jack eltűnődött azon, hogyha ebből a személyes dolgokért jött, miért nem a fotókkal kezdte? Ugyanakkor törvényszéki patológusként, akinek a halál a szakterülete, pontosan tudta, hogy a legtöbb embert teljesen lebénítja a gyász, különösen a házastársa elvesztése. Akkor Abby miért vette a fáradtságot, hogy eljöjön ide, miközben a BMW-t sem vitte haza a garázsból? Hadd kérdezzek valami mást, élénkült fel. Milyen volt mostanában dr. Passero hangulata? Nem húzódott vissza az elmúlt hónapban, nem tűnt depressziósnak. A legkevésbé sem, felelt a nő habozás nélkül. Dr. Passero sosem volt depresszív alkat. Nem is lett volna rá ideje. Még szombatokon is bejárt dolgozni, amikor zárva van a klinika. Ilyenkor látta el azokat a pácienseket, akikre hétközben nem jutott ideje, de úgy érezte, feltétlenül meg kell vizsgálnia őket. Nem hagyhattam egyedül, ezért én is vele túlóráztam. A depresszió alattomos betegség, jegyezte meg Jack. Sokszor nem nyilvánvaló a kívülállók számára. Tisztában vagyok vele, bólintott kimértem Virginia. Ha már itt tartunk, sokkal inkább, mint a legtöbb ember, a pszichológia doktora vagyok. Szóval tudok egymást a depresszióról. Doktor Passero, nemhogy nem mutatott depressziós tüneteket épp ellenkezőleg. Ezzel nem kívánom azt sugalni, hogy mániás lett volna, Inkább fogalmazzunk úgy, hogy nagyon lelkesen végezte a bizottsági munkáját, de még többet akart. Dacára a kórházi bizottsági elfoglaltságainak és a rengeteg páciensnek. Feltűntek ezek a mappák, Jack újra az íróasztalt vette célba. Kihúzott két dossziét, minőségbiztosítási bizottság és fertőzés-megelőzési bizottság címkével megvizsgálta őket, Mindkettőt pukkadásig megtöltötték az esettanulmányok, jegyzőkönyvek és kinyomtatott e-mailek, melyeket szú, a különféle témakörök kapcsán a többi bizottsági taggal váltott. Ennyiből is nyilvánvaló volt, hogy aktív szerepet vállalt a bizottságokban, ahogyan Virginia is mondta. Mit ért az alatt, hogy még többet akart? kérdezte, miközben visszacsúsztatta a mappákat a helyükre. Előhúzott egy harmadikat is, kórházi halállal kapcsolatos cikkek, címmel. Lehúzta róla a gumiszalagot és kinyitotta. – Mindennél inkább két pozícióra vágyott, árulta el Virginia. Legelőször a mortalitási és morbiditási munkacsoportban, a mortalitási és morbiditási bizottságon belül, amiben szintén tagságot vállalt, Másodszor be akart kerülni a kórház felügyelő bizottságába. Az elmúlt egy évben mindent elkövetett ennek érdekében, ami nem kevés csalódottsággal járt. A minden itt. Jack meglepetten nézett fel, doktor Passero be akart kerülni a felügyelő bizottságba. Azért ez elég becsvágyó cél különösen egy frontvonalban dolgozó gyakorló orvosnak az AmeriCare corporation a névleg non-profit Manhattan Memorial Kórház tulajdonosát egy magánbefektetői csoport irányította, mely mind nagyobb profitrátát irányzott elő. A nagyobb haszonhoz a legrövidebb út az árak növelésén és a költségek csökkentésén át vezetett, ami együtt járt a jól fizetett, jellemzően idősebb nővérek elbocsátásával a New York Times nemrégiben hosszú cikkben elemezte a jelenséget. Tudta, mire vállalkozik, jelentette ki Virginia, de ezt sem tántorította el. Szörnyűnek találta, hogy kitartóan romlik a nővérpáciens arány, aminek főképp a betegek isszák meg a levét, eltökéltem meg akarta fordítani ezt a folyamatot. Hát az nem kérdés, hogy a nővérállomány csökkenését végső soron mindig a páciensek szenvedik meg, csóválta a fejércsek. Felteszem odafent, nem lelkesedtek a törekvéseiért. Az információ más megvilágításba helyezett mindent. Mostanáig úgy hitte, hogy szú passzérót mindenki kedvelte, de, mint kiderült, nem csak barátokat, hanem ellenségeket is szerzett. Még finoman fogalmaz, mosolyodott el keserűen Virginia. Jó néhányan vannak, akikkel rendszeres összetűzésbe került. Legfőképpen Peter Elinskivel a járóbetegellátásért felelős egyik ügyvezető igazgató helyettessel, aki a járóbeteg reorganizációs bizottságot vezeti, amelyikben doktor Passéro szintén tag volt. Egy sor kérdésben állandó levelezést folytattak, nem éppen hízelgő hangnemben. Tudom, mert én nyomtattam ki az e-maileket a mappákba. Mr. Elinsky nyilván emiatt ellenezte, hogy dr. Passero bekerüljön a mortalitási és morbiditási munkacsoportba, aminek szintén tagja. Egy sebész és egy anesteziológus is osztotta a dr. Passeroval kapcsolatos ellenérzéseit. Mondhatjuk, hogy Mr. Elinsky sok tekintetben dr. Passero nemezise volt. Hű, ámult el Jack, ez teljesen új. Azt hittem, doktor Passzéro köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvendett az MMK-n belül. Eszébe jutott, hogyan zenkte a dicséretét még doktor Kerol szidoti is. Férene értsen, mindenki nagyon szerette itt a klinikán, különösen a belgyógyászaton, és persze a páciensei is istenítették. Amennyire meg tudom ítélni, nála jobban egyetlen orvost sem tiszteltek. Kár, hogy ez a közmegbecsülés, ahogy fogalmazott, nem ragadt át a vezetőségre. Az biztos, hogy az érzés kölcsönös volt. Amit meg tudok érteni, bólintott Jack. Soha nem rajongtam az MMK vezetéséért, sem az anyacég AmeriCareért, de térjünk vissza a munkacsoportra. Mi ez? Mi a szerepe? Még sosem hallottam róla, pedig a mortalitási és morbiditási bizottságban viszonylag hosszabb ideig még dolgoztam is. Sokat én se tudok róla, de annak alapján, amit dr. Passero megosztott velem, ez egy kis albizottság, ennek elsődleges feladata kiválasztani azokat a haláleseteket, vagy súlyos kimenetelű ügyeket, amiket a rezidensek, a mortalitási és morbiditási bizottság elé tárnak. tudnélik, nem minden eset kerül eléjük. Másodszor a munkacsoport határozza meg a kórház halálozási arány számát. Bevallom, ezt sosem értettem igazán, de dr. Passero annál inkább, és éppen ez motiválta. Azt mondta, a kórház a mortalitási és morbiditási bizottsággal egyetértésben ezt a statisztikai módszert alkalmazza az akkreditációja megőrzésére, ezért is szerette volna, ha az érték minél hívebben tükrözi az állapotokat. Nem emlékszem, hogy hallottam volna erről az arányszámról. Jack feljegyezte magában, hogy feltétlenül utána kell járnia ennek, miközben megakadt a szeme a kórházi halállal kapcsolatos cikkek dossziéján. Mint kiderült, a kinyomtatott anyagok jobbára orvosi folyóiratokból, vagy napi lapokból és magazinokból származtak, élen az Egészségügyi Intézet 1999-es jelentésével, mely a tévedni emberi címet viselte. Jack élénken emlékezett erre, ahogy mindenki más is, aki annak idején olvasta, mert kiderült belőle, hogy minden évben 44 ezer és 98 ezer közti értékre tehető azonpáciensek száma, akik elkerülhető hibák következtében egy kórházban vesztették életüket. Ez a cikk motiválta dr. passzérót arra, hogy kivegye a részét a bizottsági munkából. Virginia felállt a helyéről. Legalábbis nekem ezt mondta, amikor dolgozni kezdtem mellette. Ebben a tíz évben, amióta itt vagyok, Dr. Passero mindvégig a betegjogok élharcosa volt, aki most hatalmas űrt hagyott maga után. Rettenetesen fog hiányozni. és ha már szóba került, engem is hiányolhatnak már a kollégáim. Dr. Passero több páciest kezelt, mint bárki a kórházban, ezért hetekbe, ha nem hónapokba fog telni, amíg mindenkit átirányítunk. Nem lesz könnyű őt pótolni. Nagyon úgy tűnik, bólintott Jack. Nem bánná, ha maradnék még egy kicsit? Csak nyugodtan, felelte Virginia. Ameddig gondolja, a helyemen leszek, ha eszébe jutna még valami. Köszönöm. Tényleg nagyra értékelem a segítőkészségét. Ugyan, legyintett Virginia, mielőtt magára hagyta.